máme za úkol, konečně se vracíme zpět k textu a podle textu probereme nejprve tu druhou část textu. První část textu, jak už jsem se zmínil, je vlastně příprava pro džánu. No a teď ty první čtyři džány, to je jako druhá část textu. První čtyři žány začínají samozřejmě první No a takže tím začneme. A teď se budu více držet textu a budu vlastně ten text komentovat. Tak já si to připravím, ty papíry. Tohle, tohle. Jo. Tak proces vstupu do Diány, o tom jsme mluvili minulý týden, je proces odstraňování pěti překážek, které jsme vysvětlili trochu podrobněji. A proces odstraňování pěti překážek je proces posilování pět angas. O tom jsme mluvili. Anga se dá přeložit jako díl, dá se přeložit jako e, příčina. Hm? E, džána v sanskritské tradici te tež, se tež nazývá e, Anga Sampa Yukta To znamená samády, které je spojené s příčinami. No a ty, ty angas, těch pět anga, to, jsou, to je pět příčin. Hlavní příčina, každá Diána má svoji hlavní příčinu, má to, co jí dělá příjemnou, protože my praktikujeme Žánu, aby jsme byli ve, v čistém stavu. Čistý stav vědomí je příjemný stav vědomí je zdravý stav vědomí. Nečistý stav vědomí je nepříjemný stav vědomí. Nezdravý stav vědomí. No a my praktikujeme džánu, aby jsme byli v podmínkách, proto se nazývá Anga Sampa Yukta, v podmínkách, které přizpůsobují vědomí na čistý stav který mysl na čistý stav. A hlavní důvodem diány je, o tom jsme mluvili minule, je Vitarka Vičára. Vitarka Vičára v, v čínské tradici překládá i Vitarka jako hledání objektu. shin. A naposled se mluvil o tom, že vitárka je derivovaná z sanskritského korene uch, což vlastně odpovídá českému uvažování. My uvažujeme o objektu. Když uvažujeme o objektu, hledáme objekt. Tím pádem, že hledáme objekt, neopouštíme objekt. Minule jsem se zmínil tež o tom, že Vitarka vičára. Vita, myslím, že jsem se o tom zmínil, představují v buddhistické tradici vačí Sankara, to znamená formace, které vytvářejí reč, vytvářejí jazyk. My mluvíme, díky možnost se vyjádřit je též možnost je, je též založena na našem používání těchto sil vytárka, vyčára. Tím, že mluvíme, tím vlastně eh, nasměrujeme mysl na objekt. Jestliže nenasměrujeme mysl na objekt, tak nemůžeme se vyjádřit. No a proces meditace v buddhistické tradici, nejenom v buddhistické tradici, i v joze je vlastně proces odstraňování formací. To je důležité pochopit. Čili Vitárka Vičára je příčinou, hlavní příčina první Diány. Jak už jsem řekl, Vitárka se překládá do angličtiny jako. Applied sort and sustained sort nebo applied attention and sustained attention. To znamená, my aplikujeme mysl na objekt a udržujeme ji u objektu. To je funkce vitárky a vičáry. Podle Abidarmy, vitárka je to, co doslova Bezprestání mlátí myslí o objekt, a ti, kteří jsou vyvinutí v praxi, vypasany, to opravdu tak pocitují. A vyčára je to, co udržuje mysl u stejného objektu. Vitalka je tedy hrubá síla mysli, která rozlišuje, a vede ji k objektu a vyčára je jemná síla mysli, která též vede, udržuje u objektu a nechává ji u stejného objektu. Tím pádem tím objektem může proniknout. Vypasana není možná bez funkce vytarky a vyčáry, která umožňuje rozlišování. A vedení mysl k objektu. Mysl se dostane k objektu podle buddhistické psychologie na základě četana, na základě vůle a na základě vytárky. Jestliže není vůle a není vytárka, tak mysl k objektu nejde. No a teď, kde pak je mysl? To je velká záhada. Mysl, která nemá kvítarku a která nemá vůli, kde se nachází. To jsou otázky, které pak se začínají být základní otázka v Zenu, v Dzogčanu a tak dále. Čili podle... Buddhistické psychologie, Buddha nemá vytarku, nemá vyčáru, nepotřebuje vytarku, nepotřebuje vyčáru, ale přesto jasně vnímá všechny objekty. My, aby jsme jasně vnímali objekt, potřebujeme vytarku a vyčáru. Buddha zde míním plně probuzeného Budhu. Plně probuzený Buddha je v souladu se, s tělem dármy A právě proto má vševědomoc ve všech aspektech a nepotřebuje objekt, objektem proniknout. Prostě ho vnímá tak, jak je. Džána je anga sampayukta samády, je samády spojené s příčinami. No a hlavní příčina první Džány je tedy vytarka vyčá, která umožňuje to, že mysl zůstává u stejného objektu dlouhou dobu a tím pádem může s objektem splynout. To je džána. Jestliže neřídíme mysl stále k jednému objektu, my nemůžeme s tím objektem splnout. Proto každá diána má hlavní příčinu. První diány je to Vytarka, Vyčára. Má to, co jí dělá příjemnou, co jí dělá blaženou, no a to je radost, prýty nebo pýty, a sucha, což je příjemný pocit. Příjemný pocit tělesný. Ale v Diáně ovšem tělesné vědomí jde do pozadí. Čili zde tělesné vědomí, tělesné v buddhistické tradici, má stejný význam jako skanda, jako agregát. Tělo je tež agregát všech možných dílů rukou, nohou, hlavy a tak dále. Stejně tak mysl je tež agregát faktorů mysli. No a tyto faktory mysli, které jsou vlastně obsahem mysli, jsou silou, která myslí hýbe, proto se jim říkají také formace, formace vůle. Tyto faktory určují, jak my vnímáme objekt. Protože podle bulistické psychologie, bulistické filozofie, Veškeré faktory vědomí, které jsou obsahem vědomí, se spojují na základě počitku. Počitek spojuje všechny ostatní faktory vědomí. Čili to, co vědomí rozlišuje, je na základě počitku. Zde mluvím o světském vědomí. No, tedy eh, radost a suka, tedy blaženost je to, co dělá Diánu příjemnou. My praktikujeme Diánu, aby jsme byli v čistém příjemném stavu. My zažíváme mnoho příjemných stavů, ale nejsou čistý, protože na nich lpíme. Stav diány je čistý stav, je to jednobodovost čistého, zdravého vědomí. Zdravé vědomí je to vědomí, které se zbavilo pěti překážek. V diáně pocitujeme pouze zdravé vědomí. Není místo pro překážky, proto vědomí zůstává zdravé. No, a pak je základ Žány. Základ Žány je jednobodovost. Eka gata. Žána se tež jmenuje kusalačita eka gata. Jednobodovost zdravého, čistého vědomí. To je Diána. Ta jednobodovost. Zdravého, čistého vědomí je to, co dovoluje mysli splynout s objektem. No a to je tež základ diány. Jestliže není základ, nic nemůže stát. Tedy první diána má pět příčin. Pět členů, pět součástí. Základ těchto součástí je jednobodovost vědomí, jejich to, co dělá Žánu v pozitivním stavem, radost. to je pak prýty suka to je radost a štěstí no a to co umožňuje dňánu, první diáno to je vitarkavičav to je apply ten sustain aplikace mysli na objekt a udržování mysli o objektu. aplikace mysli na objekt je vysvětlována jako eh, stále mlácení, doslova, ahana pariáhana, co znamená neustále mlácení myslí o objekt. A vyčára je vysvětlována jako anubandana, to znamená zakotvení mysle u objektu. Jestliže vytárka je mlácení myslí o objekt, vyčára je masírování, objektu myslí. No a tím vlastně my vědomí se uhněte tak, že může s, s objektem splinout. Díky zdravé jednobodovosti mysli. No a teď se podíváme, jak je to vysvětleno v našem textu, tedy tím, že roste těchto pět členů diány příčin diány, tím vlastně pět překážek se ztrácí. Toto je proces vstupu do diány. Jestliže se ztrácí, jestliže se ztratí dlouhou dobu a. Pět základů, pět příčin Diány se posílí, mysl může se objektem splynout. Teď je rozdíl v severní tradici a v jižní tradici buddhismu. V jižní, tra, jižní tradici buddhismu má tendenci oddělit. Trénink v Džáně od Vypasany. Severní tradice To není jen severní tradice v myslu eh, severní tradice, která vysvětluje cestu Bodisatvu, i severní tradice, která vysvětluje cestu Arahatu, cestu Žáků. Zdůrazňuje, že eh, Diána je stav, kdy vlastně meditující se učí používat smysl koncentrace a moudrosti vyrovnaně. Jak už jsme se zmínili, v indické tradici, nejednou v buddhismu, Diana i samády je obsah, je tež blažený stav, světský blažený stav, ale je to tež vysvobození. Je tedy eh, laukika Diana, to znamená svět, eh, Diana se světským objektem a je eh, nadsvětská Diana, lokutara Diana. Lokutara diana, lokutara samády, je obsah vysvobození. Ten, kdo je vysvobozen, vstoupil do nadsvětské dhyány, nadsvětského samády. Budha se liší od nás, že Budha, na rozdíl od nás, může samády ztratit. Ale buddha, ať už je buddha žák, nebo buddha pro sebe, nebo plně probuzený buddha, samády ztratit nestrácí. No a tím pádem nestrácí rovnováhu mysle. Jelikož nestrácí rovnováhu mysle, nemá místo na nezdravý stav vědomí. My, jelikož ztrácíme rovnováhu mysle, máme eh, otvor pro nezdravé stavy vědomí. To je třeba si uvědomit. A samády lingvisticky do, znamená doslova sam ádhana. ádhana znamená položit, sam znamená správně a tež rovnoměrně. Rovnoměrné, správné položení mysli na objekt, na jakýkoliv objekt. No a toto je pak účelem samády, je pak jedna rasa, eka rasa, jedna chuť. eka rasa, vymukty rasa, chuť osvobození. My praktikujeme, Džánu, aby jsme získali tento stav jedno, jedné chuti. Ve stavu džány se světským objektem tento stav jedné chuti trvá tak dlouho, pokud faktory nebo příčiny diány jsou silné a nedovolují vstup pěti překážkám. Ale jestliže objekt je světský, pak, když meditující vystoupí z diány, no tak znovu přicházejí nezdravé stavy, založené na naší hluboké tendenci po chňapání po objektu a odporu vůči objektu. No a to přináší mysli nerovno, nerovnoměrnost ztrácí rovnováhu. No a jestliže mysl splyne s objektem a objekt Jány musí být mentální objekt. To je důležité pochopit. Jedině Mentální vědomí Mano Vigiana může s objektem splynut. Čili je důležité pochopit, že objekt diány je mentální obraz. Tento mentální obraz Není stejný jako ten obraz, který vidíme očima, ale tež je, není od něho plně rozdílný, protože vyvstává na základě toho, co vidíme očima, co pocitujeme tělem a tak dále. Ale je to zjemněný obraz a toto zjemnění může nastat jedině v mentálním vědomí. Čili vlastně všechny v severní tradici vysvětlujeme, že všechny objekty, jak samaty, tak i vypašeny, jsou mentální objekty. Teď ve stavu Diány pět smyslů jde do pozadí a mentální. Vědomí se stává predominantní. Ostatní vědomí zůstávají v pozadí. Jestliže se staneme mistry Diany, pak postupem času přestávají fungovat. Přestávají fungovat, protože formace vůle přestávají formovat. V dru, jestliže vstoupíme do druhé diány, formace řeči, mluvy přestají fungovat. V druhé diáně není místo pro vytarku a vyčáru. Pro applied Jestliže vstoupíme do čtvrté diány, ne takový vstup, jako my nám je možný, ale vstup plně vyškoleného jogína. Pak ve čtvrté Diáně formace těla přestávají existovat. To znamená, není dech. V našem případě můžeme pocitovat opravdu. Jemný dech v bryšní krajině, v nosních dělkách, dech, dech zmizí. Ale jestliže věříme písmu, tak i ten nejjemnější dech by měl zmizet, což je ovšem nad naše možnosti. Ale v případě Budhy je to možné. Když Buddha meditoval podle písma, tak v bouři padaly stromy u jeho nohou a on nic neslyšel. Takové bylo odpojení od smyslu. No a ta nejvyšší Diána je, když mysl se odpojí od formací, Mysle samotné. Této diáně se říká sanná samápati. Dosažení, odpojení se od formací vědomí. Formací vědomí formace vědomí je co? Jsou počitky a vnímání. Početky vedena vnímání sanja. Sanja vedají ta niroda samá Niroda znamená cessation, pozastavení. No a to je ta nejvyšší Diana. To je ta Diana, kdy subjekt je nirvana, objekt je też Jestliže máme tuto diánu, můžeme říct, že jsme plně poznali budovou učení. A tata dě, tata, tento druh diány patří výlučně jenom těm, žákům a bodhisattvům, kteří se stali mistři, jak šamaty, taky vypašlát. Teď v jižní tradici, jak už jsem se zmínil, je tendence oddělit trénink v džáně od tréninku ve vypašání. V písmu je napsáno, že meditující, který praktikuje vypašanu, kontempluje pravdu ducha, ducha, Sača, Dukha Satya, což je pravda nestálosti všech jevů, kontemplovat nestálost všech jevů je vyčerpávající. No a jelikož je to tak vyčerpávající, aby mohl pokračovat v boji, přirovnává se to tak jako voják, neboli váleční, který chrání město na hradbách. Když je vyčerpán, tak vstoupí do těch věžiček a tam si odpočine. No a když je odpočat, znovu vyskočí a brání město. Stejně tak meditující vypasanu je psáno v komentáři. Když praktikuje vypasanu, a jedině vypašanou můžeme dosáhnout plného osvobození, tedy jedině moudrosti dosáhneme stav mysli, která zůstává bez přestávky čistá, bez přestávky zdravá. No a aby jsme toho dosáhli, musíme, to je, učení žáku, musíme stále kontemplovat nestálost, utrpení nestálost No a to je vyčerpávající. Zase tedy vstoupíme do džány, zůstáváme ve stavu čistého, blaženého vědomí. No a když se odpočineme, znovu kontemplujeme pravdu utrpení. Nestálosti. Zde třeba dodat nestálost, protože utrpení není pravda. Nestálost je pravda. Nestálost je pravda ve světě. Čili vlastně utrpení není utrpení, když jsme jim pronikli. Nestálost patří světu. Stav jednoty v nestálosti patří vědomí, které má jednu chuť. Chuť osvobození. A chuť osvobození je chuť samády, chuť džády, chuť správné aplikace vědomí na, na, na objekt, na jakýkoliv objekt. Teď severní tradice zdůrazně, obzvláště Mahajánová tradice, že jelikož ve stavu Diány mysl splyne s objektem, a když splyne s objektem, je na objekt nalepená a tím pádem nemá moudrost. Právě proto tento stav nestojí za to v něm zůstat delší dobu. Skutečné samády je to samády, které dovoluje mysli volně se pohybovat z objektu na objekt. To je, co zdůrazňuje severní tradice. Stritně řečeno, tento stav čisté, zdravé mysli, která se může volně hýbat z objektu na objekt ve, smysl, ve, ve, ve stavu diány, je mysl, které se říká abinja, nadpřirozená mysl. Nadpřirozená mysl má sílu diány, ale nesplyne s objektem a může se libovolně hýbat z objektu na objekt. A to je ideál praxe Diany v severní tradici. Striktně řečeno, tento stav je možný jedině ne pro. Běžnou džánu, ale džánu spojenou s abíňá. Abíňá znamená nadpřirozené poznání. Abíňá. Nadpřirozené poznání je to poznání, které dovoluje ve stavu džány mysli, aby se libovolně hýbala z objektu na objekt a ne s žádným objektem. Přestože nesplyne s objektem, síla žány síla těchto důvodů džány není přerušena. No a teď se podíváme na text, jak text vlastně sám džánu vysvětluji. To vysvětlení džány jsem doslova opsal od překladu biku body. Co je stav džány? Tady to vysvětluje. As describe in the Buddhist scriptures, tak jak je vysvětleno v písmu, a zde jsem obsáhl od Bikhu Body. The meditator having abundant sensual desires. Eh, yogi potom, co opustil, senzuální chtíč, aby opustil senzuální chtíč, musí praktikovat co? Nekama. Nishkramya. Nekama znamená odříkání. Praxe diány je spojena s odříkáním. Ale ve světské diáně toto odříkání existuje po dobu, co mysl je spojená s objektem prohloubení. Jakmile objekt prohloubení opustí, no tak nekama odříkání se ztrácí. Ale v nacvěcké Diáně odříkání se nestrácí. Právě proto jedna chuť čistého jednobudového vědomí se též nestrácí. A tím pádem balance vědomí se též nestrácí. Vědomí zůstává stále v rovnováze. Vědomí, to znamená faktory vědomí, které vědomí tvoří. No a teď první opustí tedy chtíč po objektech pěti smyslu a pak opustí všechny nezdravé darmy, všechny nezdravé fenomény, obsahy, Mysle. První na základě odříkání opustí objekty chtíče, pěti smyslů, pak opustí všechny ostatní nezdravé stavy vědom. A tím pádem může vstoupit do první diány. A tato první diána je charakterizovaná jak accompanied by, with applied and sustained sort. to znamená, je doprovázena vitárka a vyčára. Díky vitárka a vyčára ten příjemný počítek těla a vědomí zůstává, jelikož vytárka vyčára nedovoluje, aby vědomí šlo k jiným objektům. Čili vědomí zůstává u jemného mentálního obrazu, jelikož zůstává u Jemného mentálního obrazu může se s tímto jemným mentálním obrazem spojit, no a tím pádem pět smyslů jde do pozadí. V našem případě jde do pozadí, jestliže se staneme velkými jogíny, pak prakticky přestávají fungovat. Proto v buddhistické kosmologii. Každá vlastně džány představují sféry světa. Sféry světa jsou sféry vnímání. V naší sfére světa, v které se nacházíme, naše vnímání je založeno na pěti smyslech, o čem myslíme skoro většinu času, ne, skoro stále. V případech Většiny z nás vlastně jenom. No to je jenom to, co chceme vidět, co chceme slyšet, co chceme ochutnat, hm? co chceme uchytit, co chceme slyšet. Hm? Tím se naše vědomí zabývá. Proto se nacházíme v káma dátu, ve Sfére vnímání doslova v elementu vnímání, protože buddhismus je filozofie nejáství. Ten, kdo vidí dátu, kdo vidí elementy, nevidí já. Ten, kdo vidí já, nevidí elementy. Proto vlastně dátu element je to, co Umožňuje pochopení buddhistické filozofii. Budistická, budistická filozofie. Buddhistická filozofie je filozofie nejáství, nejáství je filozofie všech věcí bez já. Všech, všech obsahů naší zkušenosti bez já. Obsah zkušenosti bez já je element. Teď to, co vnímáme vědomím, které hledá požitek v pěti smyslech, no, to je kamadhatu. To je element světa založený na vnímání které má základ v chtíči, vůči pěti objektům, pěti smyslů. Teď dostaneme se do první džány. My překračujeme tuto sféru vnímání, založené na hledání, uspokojení pěti smyslů. A my pět smyslů, Necháváme v pozadí, nenarušují náš mentální požitek. No a e, tím pádem my můžeme s objektem splynout, protože mysl je řízená a zůstává u stejného mentálního obrazu. No a tím pádem prožívá radost a uspokojení nebo štěstí, které v případě první diány je Viveka vyvékaďa znamená vyvstane toto štěstí. A slast je, jsou vyvstané na základě vyvéka, na základě odpojení. Ostatní diány, druhá diána, třetí diána, čtvrtý diána, čtvrtá diána, pak všechny bezforemné diány, světské, nadsvětské, všechny Ostatní diány kromě první diány jsou samá Dija. První diána je ale Vivekadža. Je zrozená odstraněním žádostí po objektech pěti smyslů. Jelikož jsme odstranili žádost po objektech pěti smyslů, Mentální objekt zůstává v popředí a smysly, pět smyslů, jde do pozadí. No a postupem času, jestliže ovládneme proces diány, mizí úplně. Mizí úplně, ovšem ve stavu dokonalé, dokonalého jogína ne v našich stavech. A zde je to je důvod toho, že o praxi džány, obzvláště v tervádových zemích, je mnoho různých zkreslených názorů. Jelikož v textech je psáno, že stav džány je odpojený od pěti smyslů jogiňi i mnější často si myslí, že stav diány je nedosažitelný. Stav diány perfektní diány je pro nás v tomto stádiu nedosažitelný. Ale dosažení diány není těžká věc. Ale nebude to perfektní diána. Ale přesto je to diána, jakmile mysl zůstane u mentálního objektu a všechny ostatní smysly jdou do pozadí, je to též diana, Ale není to ještě perfektní diána. No a to většinou texty nevysvětlují. Právě proto... Sféra jemných objektů nad sférou káma dátu, elementu vnímání, které je nasměrováno na chtíč, na Pěti objektů, pěti smyslů, tento chtíč v Džáně zmizí. Proto se nazývá, v první Džáně zmizí, proto se nazývá, je zrozená z vyvéka, z oddělení. Sanskritského kořene vyč znamená vlastně oddělit. Oddělit na základě vy. Vy je jako vypašana znamená rozlišení, oddělení na základě rozlišení. Jaké rozlišení? Že to mentální, mentální požitek je daleko hlubší než požitek, který pět smyslů může přinést. Proč? Protože tento požitek je na mentálních obrazech. Které trvají. Jestliže mentální obrazy netrvají, tak v rámci vnímání založeném na chtíči, tak pak ten pocit uspokojení tež nemůže trvat. No a protože po něm lapeme, tak vlastně Prožíváme Po přechodu ze příjemného počitku do neutrálního nebo nepříjemného počitku ve smutek, v, v hledání, v rozrušenost. No ale to ve stavu Diány nemůže existovat. Proto je to hlubší mentální. Požitek je vždy hlubší než tělesný požitek. Protože men, jedině mentální požitek může trvat dlouhou dobu. To je paradox. I tělesné štěstí založené na mentálním požitku může trvat dlouhou dobu. Ale jestliže že je založeno na tělesném požitku, tak dlouhou dobu trvat nemůže. To, co přináší stálý požitek, může být jen dlouhotrvající požitek, může být jen mentální vědomí. No a ve stavu Diany tento mentální vědomí a mentální požitek pohlcuje všechno ostatní. Čili nezájem o požitky pěti smyslů. Protože to, co je vyšší, samozřejmě odstraňuje to, co je nižší. No a Viveka má též v sanskritu význam odstranění na základě rozlišení, odloučení, no a tež znamená moudrost. Moudrost je rozlišení na základě odstranění. No a toto rozlišení na základě odstranění je dáno právě silou vitarka a vyčára. Vitárka a vyčára, Abhidarma Koša vysvětluje jakožto sílu vůle a maty a rozlišení. Hrubá síla vůle a rozlišení je vytárka, jemná síla vůle a rozlišení je vyčára. No a tyto dvě síly jsou důvodem první Diany, která nám umožní oddělení od chtíči po objektech pěti smyslů a splynutí s mentálním obrazem, které jsme vytvořili ve vědomí samotné. Na dále přichází vysvětlení, co, jak meditující pozná, že se přibližuje první Diáně, a jak pozná, že do ní vstoupí. Pozná, že se přibližuje první Diáně tím, že jeho mysl se odpojuje, od chtíče vůči pěti objektem. V pěti smyslu. A to se děje díky. Jeho prohloubení praxe, uvědomělé pozornosti saty. To znamená zde samá sati. V buddhismu rozlišujeme samá sati, správnou správno uvědomělou pozornost a sati nesprávnou uvědomělou pozornost. Správná uvědomělá pozornost je základem správného samády nesprávná uvědoměná pozornost je základem nesprávného samády. Teď v, podle Abhidharmy samá samády, což je poslední článek osmičlené střední cesty, se vysvětluje právě jako osm samápaty. Osm dosažení čtyr dián v jemných objektech a čtyř v, ne, v neforemných objektech. To je samá samády. A toto samá samády je založeno na samá saty, na správné pozornosti. Uvědomělé pozornosti. Co je uvědomělá pozornost? Že Mysl jasně vnímá objekt. Objekt vnímání je jasný. Tím pádem se vysvětluje v a jako apilápana. Mysl se sebou nemrská doslova. A přitom je otevřena. Jasně vnímá. Objekt pozornosti, ale jasně též vnímá všechny ostatní objekty kolem. A není jimi rozptýlena. To je správná pozornost. Uvědomělá pozornost. A co je myčásaty? Nesprávná, neuvědomělá pozornost. To je ta pozornost, kdy mysl chce po objektu chňapnout. Jako myš, chce, myš čeká u díry na. ne, ne myš. <laughs> Kočka čeká u díry na myš a snaží se chňapnout po myši. To je též uvědoměná pozornost, její pohyby jako tygr. Krásné pohyby, uvědomělé pohyby, ale za účelem, Uchopit oběť a zničitý. Opak toho je uvědomělá pozornost, kdy mysl je ostražitá, ale nechce chňapat. Tím pádem vnímá jasně, Tež vše kolem. Jelikož vnímá jasně vše kolem, proto v obzáště v, v terohádě jižní tradice saty je základ pro hry a otapa. Je základ pro stud a strach z dělání zla vzdělání toho, co škodí nám i škodí druhým. Proto je vlastně základ morálního jednání. Uvědomělá pozornost je v buddhismu základ morálního jednání. To je rozdíl mezi buddhistickým konceptem uvědomělé pozornosti a takzvaným vědeckým konceptem uvědomělé pozornosti, který umožňuje pragmatické jednání ve světě bez stresu, ale není zdůrazňován není morální aspekt. Morální aspekt je aspekt religiózí. Bez Morálního aspektu, samozřejmě, aspekt religiozní nemůže být. A z hlediska buddhistické filozofie tato chuť morálního rozlišení je na základě uvědomělé pozornosti. No a když tato uvědomělá pozornost Roste na základě jednobodovosti a štěstí, které mysl zažívá na základě jednobodovosti, schopnosti kultivovat jednobodovost. Ta vede k tomu, že pět objektů chtíče jde do pozadí A meditující prožívá to čemu, to, čemu se říká kamaňata. Kamaňata, doslova plajenci, to znamená v této plajenci neboli jasnosti, uvolnění, Lehkosti, jemnosti, rovnosti, flexibility. Všechny tyto faktory jsou faktory mysli, které meditující začíná jasně vnímat, když se približuje stavu diány. Objekt jeho pozornosti se stává jasný. Mysl sebou netřepe, jak ryba v síti, zůstává pevná a jasně vnímá vše kolem sebe. No a tím pádem tato jasnost, ta uvolněnost vede k tomu, že meditující cítí uvnitř i venku světlo. Světlo moudrosti. Vnitřní světlo. Vnitřní světlo splývá s vnějším světlem. stává se jedním světlem. Toto je často doprovázeno různými počitkami, například jistými tlaky v těle, tlakem, tlak v Brahmadvára, v, v jak se říká, v, v, v, v, místu latinsky, už zapomněl. Můžou nastat různé poč počítky v těle. A tyto početky se stávají čím dál jasnější, jestliže hlouběji vstupuje do diány. Aby mohl vstoupit v díány, do Diány, první musí vstoupit do toho, čemu se říká upačára Diana. Upačára Diana je přístupová Diana. Zde vysvětluje vlastně text přístupovou diánu. Z hlediska a abidarmy, jaký je rozdíl mezi takzvanou ápana Diana, plnou Diánou, a přístupovou diánu. V plné diáně mysl už nemůže padat do bavanga, do základu vědomí. V plné diáně mysl nemůže padat do základu vědomí. Tím pádem je pevně spojená s mentálním obrazem které um, který umožňuje splynutí. V přístupové diáně mysl může tento mentální obraz ztratit. Z hlediska tervádové, aby, darmi, aby jsme mohli, aby se mohla mysl hýbat z objekt na objekt, musí první se vrátit do základního vědomí a pak může změnit objekt. To je teorie teravádového buddhismu, a teravádové abhidharmy, kterou sami si můžete vyzkoušet. Jestliže se dostanete do diány, uvidíte sami. Aby jsme mohli objekt změnit, pozornost změnit, musíme, dá se říci, z diány vystoupit. Proto Trevádová tradice vysvětluje Vypasanu, že meditující vystoupí z diány a věnuje se Vypasanovému objektu. Proč? Protože v diáně, díky Vitarka, Vyčára, jelikož jejich funkce je neustálá, tak mysl splýne z objekta. No a vypašená, vypašeně se říká vypašana vidění na základě rozlišení, protože mysl se může hýbat z objektu na, na objekt a studovat zvláštní charakteristiky všech objektů a jejich společné vlastnosti. To znamená nestálost, strast nestálosti a nejáství nestálosti. To je vypasana. Vypasana v pojetí původního buddhismu buddhismu žáků musíme tělem i myslí zažít, ne jen teoreticky, ale tělem i myslí musíme zažít tuto toto utrpení nestálosti. Pak mysl může se odvrátit od této nestálosti a tím pádem nestálost transcendovat. Transcendovat nestálost je transcendovat svět. Tento text, jak už jsem se zmínil, vlastně popisuje proces meditace z hlediska žáků, ale přináší Koncepty vlastně Bodisatovské praxe založené na vyvíjení soucitu. Bodisatovská praxe je založena na vyvíjení soucitu. Vyvíjení soucitu je to, co dělá praxi praxi bodysatu. To znamená, že toto utrpení nestálosti Štěstí stálosti, jelikož bodhisattva praktikuje džánu tak, že počítkem štěstí stálosti vyvíjí soucit nad těmi, které toto štěstí stálosti ještě nemůžou zažít. To text jasně vysvětluje. V džáně. meditující zažívá blaženost a štěstí stálosti, ale pokud objekt je objektem světským, který se dá uchopit a držet, je to štěstí tež trvající dlouho, může trvat až sedm dní. Jsou případy, kdy i déle, ale standardně sedm dní, bez přestání jeden pocit, pocit blaženosti. No ale pak, když mysl, mentální obraz opustí, nezdravé stavy vědomí, jelikož tyto takzvané Semena našich minulých chtíčů a zloby jsou hluboké v naší mysli, znovu nezdravé stavy můžou nastat. Jestliže mysl se chytá objektu nebo vůči ním vytváří odpor. No a tím pádem rovnováha znova klesá a mysl se začíná třepat. No a jelikož pak si džány mysl je čím dál tím senzitivnější, tak to třepání se stává čím více objektem toho, co, čeho se chce meditující yogi zbavit touha po tom, co trvá právě praxe diány, tuto touhu zesiluje Koukám, že čas už jsme překročili. Příští neděli ukončíme první diánu a pustíme se do druhé diány a budeme se snažit trochu přibrat, trochu to stěsnat, aby jsme se dostali dál v tomto textu a ocenili ho jako celek. No ale tyto informace jsou důležité, aby jsme to mohli udělat, proto je podáme na začátku aby jsme mohli se více věnovat těm aspektům textu, které jsme ještě neprobrali. Tak pro dnešek asi takhle. Teď můžeme jít k otázkám, jestli nějaké jsou. Pánka, já tady mám nějaké otázky. e-mailem a pak jsme minulé nedokončili. Otázky. Takže bych se pokračoval. Ještě ty otázky z minulá. Mm -hmm. Takže jsme skončili u páté otázky. Jo, já tady mám té, k té páté otázce přišlo ještě doplnění, a to byla ta otázka, zda při snaze odhánu máme dech chápat konvenčně nebo dle charakteristik Abidarmy. A k doplňující otázka: Má dech v různých dihanách různé charakteristiky? Jde o dech nebo o pocit? Není pocit bez dechu, není dech bez pocitu. To jsou e, rozlišení, které jsou nepraktický. My děláme rozlišení, protože nám pomůžou. Toto rozlišení je nám. E, spíš zaclání pochopení. Nemůže být dech bez počítku, nemůže být počítek bez dechu. Protože dech neznamená jen nádech, výdech, my tež hýbeme tělem, my udržujeme tělo na základě větru. A vítr je pohyb, Vítr je to, co nás drží. Teď já tady sedím díky větru, tež, protože vítr mě podpírá. To je tajemství dechu. Dech je to, co námi hýbe a to, co nás podpírá. A vlastně my, naše mysl vytváří dech. Stále. Proto žijeme. To je třeba pochopit. Proto dech se nazývá, o tom jsem se zmínil, se nazývá formace těla. Naše tělo je formováno dechem. V Ana Pána je sutra, kde Buddha ukazuje žákům: Podívejte se na jogína, který sedí pod stromem. O čem medituje? Žáci odpoví: Naše znalost je na základě znalosti vznešeného budy. Prosím, vysvětlete pro nás. Medituje Anapána Saty. Podívejte se na jeho pozici těla. Jelikož tento meditující je Révata, který v Angutara Nikája je největší z žáků mistr Diany. Může vstoupit do Diany na sedm dní a zapomenout na všechno. V Yogačára yoga Bumi Šástra, Šravaka, část je vlastně založena na rozboru Revata Suta, která je ztracena. Ale která je vlastně základ rozboru meditace v Jógačára tradici. Rozboru meditace, tak, jak provozují. Žáci. Revata je absolutním mistrem meditace na dech, právě proto jeho tělo je perfekt. Perfektně držené v perfektní formě v, protože se Vlastně stal mistrem formací těla. My nejsme mistři formací těla, proto naše těla jsou pokryvené. Čili dech z hlediska abidámy je, je formace, je též formace vědomí. Bez vědomí žádný dech nemůže existovat. A tato formace vědomí vytváří naše řeč, naše, vytváří naše tělo, no a tež vytváří naše počitky a naše vnímání. Vše, co zažíváme, je form, formováno. Takže my nemůžeme mít eh, dech bez počítku. To, že si toho počítku nejsme vědomí, to je, eh, to je tím, že naše vědomí Potřebuje vytárku a vyčáru, aby mohlo objekt poskoumat. A potřebuje vůli, aby byla k tomuto objektu vědoma, ale neexistuje žádný počítek. Bez objektu počitu. Teď meditace na dech je proces zjemňování dechu. Nic jiného. Jak Maga jasně vysvětluje, zjemňování dechu je jak schopností koncentrace jednobodovosti mysli, tak i moudrosti. Moudrosti se dech zjemňuje a koncentrací se dech zjemňuje. Ve čtvrté diáně moudrost a koncentrace jsou v rovnoměrném poměru. Právě proto dech, počítek dechu může zmizet. Ale v našem případě, jestliže nejsme ve čtvrté diáně, kterou jsme zvládli, tak... Kde je dech, tam je počítek. Právě proto dech je nejpříznivější objekt na Vypasanu, protože, jak buddhismus učí, měli bychom si být vědomí toho, že my se rodíme a vystáváme znovu s každým nádechem a výdechem. Formace těla stejně tak jako formace mysli i formace řeči vystávají a zanikají v každém okamžiku. No a to je svět, to je náš svět. Dobrý, tak další otázka. Tak. Takže další je, jaký je rozdíl mezi pety a sucha? Opište, prosím, tyto pocity ještě podrobněji. Zažíváme-li píty a sukha i mimo dňánu? Jsou to různé druhy píty a sukha? Výborná otázka Kdy, eh... a tak, tak to je. Samozřejmě tak to je. Píty a sukha, kterou prožíváme v první diáně, je, jak už jsem řekl, její příčinou je síla vytarka a Jelikož vytáka, vyčára udržuje mysl u stejného mentálního objektu, právě radost, tato radost se jinak vysvětluje v, v severním buddhismu a jinak vysvětluje v jižním buddhismu. První vysvětlím v jižním pak třeba příště, to bude můj příští úkol, vysvětlím ve severním buddhismu. Tyto rozdíly se zdají jako jiný druh vidění, ale v podstatě se jedná o stejný druh vidění, o stejnou zkuštečnost, jenomže my používáme jiný aspekt. To je velikost buddhismu. My můžeme vysvětlit stejný jev na základě různého, různého úhlu pozorování. V, v tervádovém buddhismu vysvětlujeme prýty jako stav radování se nad objektem. Stav který povznáší objekt, který mysl povznáší. Tím, že se mysl raduje nad objektem, je objektem pozvednuta. A toto pozvednutí mysli v hlubokém samády je též vlastně stav, který mysl nechce. Je to jemné rozrušení. Podle vysudy maga, na základě tohoto rozrušení, jestliže máme senzitivní tělo, můžeme i lítat. Rozrušení může výjít i k levitaci. Čili vysudy maga dává krásný příklad. Teď si představte, že jste cestující na poušti a vidíte daleko od sebe oázu s krásnou tůní s vodou a palmami. No a tento pohled vás nadnáší, protože se těšíte, že se vykoupete a napijete se vody, co potřebujete. No a pak meditující přijde do té oázy, skočí do tůně s vodou, napije se, co se do něj vejde a pocituje chlad a smije pot. No a to je jako suka, to je jako štěstí, což je tělesný pocit. Čili v Abhidarmě se prýty vysvětluje, vlastně stejně i v Sarvá Stiváně, se vysvětluje jako čétasika sucha, jako štěstí mentálních faktorů. Štěstí mentálních faktorů, Čili saumanasyam, mentální štěstí, to je prýty. A sucha je tělesné štěstí. Tělesné štěstí je založeno samozřejmě na tělu. Ale tělo je ovládáno myslí. A v, v dějání, i v první Diáně tělesné počitky jdou do pozadí. To jsme se naučili. Právě proto v e, Sucha se vysvětluje jakožto e, naplnění počitku. Naplnění příjemným počitkem. A tento počít, příjemný počitek je tělesný ve smyslu, že naplňuje, plně naplňuje všechny obsahy mysle. V severním buddhismu, když už jsme u toho, můžeme srovnat, se vysvětluje toto štěstí, sucha, jako prašrabdy. Prašrabdy je kamáňata, je plájenci. To je jasnost a uvolněnost vědomí. Toto, tato jasnost a uvolněnost vědomí je blaho. A je to to, blaho je to, co počítek plně naplní. Nic nezbývá. No a v tomto textu je to krásně vysvětleno. Text to vysvětluje. Toto štěstí v první diáně naplňuje celé tělo. Vnitřně i vnějšně. Tak, jako voda prosakuje vypravlou zemí zvnitrku i zvnějšku. Zkušenost štěstí v, v káma dátu ve sféře vnímání založené na chtíči po pěti objektech, pěti smyslů, nemůže prosakovat celým tělem, protože e, senzuální e, chtíč e, a nevole vlastně... E, Tělo spalují jako oheň. A teď přichází srovnání, které je s Ágama, které najdete též v Mađimanikája. Je to jako když první Džána je, jako když vstoupíme do. Eh, Chladného, chladné vody rybníka, kde veškeré eh, vexations, veškeré eh, neplahé stavy jsou odstraněny. To slova jsou. Eh, Odplaveny. Odplaveny tímto štěstí. Proto ty, ty nezdravé stavy vědomí se v buddhistické tradici se jim říká tež pariláha. Pariláha znamená horečka. A první diána je jako vstup do chladné vody rybníka, kde veškerá horečka přestává. To je vysvětlení textu. Proč vyvstává? Protože v diáně vědomí je jasné čisté, neklesá, nemá laja, není rozrušené, nemá sanga, nechytá se, nelape po objektu a není rozptýlené, nemá vykšipta. Když vědomí neklesá, není rozrušené, nechňape po objektu a není rozptýlené, zůstává čisté severní tradici, celý proces odstranění pěti překážek je založen na těchto čtyřech principech. které přestávají ve stavu diány. Čisté diány. Právě proto příští hodinu teď už nemáme čas, vysvětlím vlastně v buddhismu v severním buddhismu, máme čtyři druhy diány. Je zašpiněná diána, ve které meditující chňapé po objektu. Je čistá diana, kdy nechňapé po objektu, nemá stav klesání, rozrušenosti, chňapání a rozptýlenosti. Je progresivní diana, když si je vědom těch faktorů mysli, který znemožňují perfektní balanci vědomí a snaží se je odstranit. No a pak je Diana, kterou používáme k vypasaní. To znamená, Diana s, s správným rozlišením. V severní tradice v Abidarmakóša najdete tyto čtyři do diána. Necháme toho? Nebo ještě jsou otázky? No, je ještě docela dost, tak možná si... Tak dáme, no. dáme poslední, nebo poslední dvě, do, všeho, všeho, do páru no, všech poslední bychom mohli. Pr... Dobře, tak to zkusíme. Takže další je. Prosím, je možno se v diálně To znamená, lze v ní dělat vypasanu? No, samozřejmě, je vypasanovat... V tervádovém buddhismu rozlišujeme deset druhů Diány. První je přístupová Diana, upačára Diana, pak je první, druhá, třetí, čtvrtá Diana v jemných formách, pak je první, druhá, třetí, čtvrtá Diana v neforemnosti, no a pak je vypasánová diána, která může na základě síly vědomí, která je síla stejná jako upačára Diana, přístupová Diana, může rozlišit podle pravdy specifický, specifickou vlastnost objektu, což specifická vlastnost objektu. Tvrdost, země, koheze, Vody, teplota, ohně, pohyb větru, přijmutí objektu, počítek, obraz objektu, vnímání a tak dále. To jsou specifické vlastnosti fenoménu. No a na základě poznání specifických charakteru, fenoménu, pak studuje jejich společnou vlastnost, což je nestálost a nespokojenost, která pochází z nestálosti a nejáství nestálosti. No a tak to je vypasanové samády. V severní tradici, o tom ale budeme mluvit později, Vlastně jak už jsem se zmínil, zdůrazňujeme spojení aspektů, jednobodovosti mysli a správného rozlišení na základě prašradny. v Prašradny. Se spojuje šamata s vypašanou. Právě proto zde také sucha je vysvětlované jako prašrabdy. jako karmaniata, jako jasnost a uvolnění. Na základě jasnosti a uvolnění my můžeme spojovat aspekt šamaty a vypašany. Z hlediska teruány šamata a vypašana nebude rovnoměrně spojená, pokud objekt není objekt nacický. Čili v, v Damapadě je verš Naty Džánam a Paniasa, Naty Paniá a Džánasa, Jasa Paniáča Džánamsa, Sunibánasa Santike. Není Džána bez moudrosti není moudrost bez džány. Ten, kdo má moudrost a džánu, ten je v blízkosti nirvány. A to se vysvětluje v jižním buddhismu. V blízkosti nirvány může, můžeme být jedině na základě lokutara džána, jedině na základě nadsvětské diány. V severním buddhismu my se učíme spojovat aspekt jednobodovosti, vědomí a správného rozlišení na základě prašraddy, na základě uvědomělosti, která přináší uvolnění a jasnost. Čili severní buddhismus vysvětluje proces vypasany jakožto prodlévání ve stavu prašrady. A mysl v tomto stavu studuje jednoborovo Studuje vědomí jakožto základ všeho, co vnímám. V jižním buddhismu tedy vlastně, tedy meditující praktikuje vypasanu v Džáně ve stavu jasnosti a uvolnění. V jižním buddhismu vystoupí z Džány, aby praktikoval vypasan. Vystoupit z Džány ovšem neznamená, že jeho objekt není objektem Džány. Jeho objekt zůstává objekt Žány, ale jeho vědomí se může hýbat z jednoho objektu na druhý. V stavu Žány, striktně řečeno, vědomí splývá s objektem, tak se je vlastně blokováno od pohybu. A jestliže jsme blokováni od pohybu, nemůžeme praktikovat vypašat. My jsme blokováni od pohybu tím, že vytárka vyčára zůstává u jednoho objektu. No ale vypašana, aby jsme praktikovali vypašanu, test bez vytárky a vyčáry, která je má sílu, nemůžeme praktikovat vypašat. Ale. Můžeme se hýbat z objektu na objekt, a to se děje též na základě vitarky a Vyčáru. Právě proto Vypasana nemůže ztratit z hlediska jižního buddhismu Vitárku a Vyčáru. Právě v, v vyšší Diáně od druhé Diány Vitárka a Vyčára mizí. Vitárka a Vyčára se stává překážkou k pročištění diány. Ale ve vypasaně potřebujeme nutně vytárku a vyčáru, aby jsme přenášeli mysl z objektu na objekt a správně ho rozlišili podle jeho vlastních a společných vlastností. Jeho nestálosti a nejáství, které Nestálo zde Jasný? Tak necháme toho? Tak si připravte nějaké. Asi, jo, necháme, protože ta další. Je složitá. No, no, necháme to na příští, asi. Tak dobře. Dost uh, Ta devátá, je teda přečtu? Bantec, no. No jaký přečky? A ty pryčky, ať je nějaká... Nějaký. No ta devátá, jenom... no... Hm. Jo, tak ještě tato. Tato, Co to znamená? Položit vědomí rovnoměrně na objekt. No, že ty faktory vědomí, které e, vědomí formují, jsou v rovnoměrnosti. V teravádě se to vysvětlí obzvláště pět pozitivních smyslů: sati, samády, panna, víria, sati, samády, panna, víria a šrada. Jsou v rovnováze. To znamená, jestliže. Máme příliš úsilí a není rovnoměrné s poznáním, s samády, s saty, s uvědomělou pozorností, tak to vede jen k, rozru, k rozrušení. Jestliže máme správnou, jestliže máme moudrost a není vyrovnána vírou a Samadhi, tak moudrost vede k depresi. Všechno je nejáství, všechno je e, přechodné, nic netrvá. Jestliže máme víru a nemáme samády a nemáme e, uvědomělou pozornost, tak víra tež vede jenom k, k rozrušení vědomí. No a Jestliže tyto obsahy vědomí jsou ve stavu rovnováhy, můžeme vstoupit do džány. Je to jasný? Jestliže máme predominantní samády a nemáme to spojené s moudrostí, no. s uvědomělou pozorností, tak samády vede jenom ke klesání vědomí. Protože samády je hluboká mysl a hluboká mysl klesá. Jestliže máme jenom víru a není spojená s porozuměním, tak víra tež je jenom rozrušení. No, a kdo drží tyto smysly, které tvoří pozitivní vědomí pohromadě a v rovnováze? Je to znova uvědomělá pozornost Saty. Saty je základ rovnováhy. Sat, jestliže mysl má sati, nemrská sebou. Když sebou mysl nemrská, může držet moudrost a jednobodovost a víru a víra úsilí ve stavu balance, ve stavu rovnoměrnosti. Pak pozitivní stav vědomí zůstává a mysl buď může objektem objekt proniknout, aniž by na něm lpěla, pozorovat utrpení, aniž by trpěla, anebo být v čisté radosti, podle prání. Tak necháme toho? Tak dáme přenesení zásluh pro všechny bytosti, skončíme asi Eta vata chamehi sampatham punya sampadam sabbe deva anumodantu saba sampatisidya Eta vata chamehi sampatham punya sampadam sabbe bhuta anumodantu saba sampatisidya Eta vata chamehi Sambhatam Punya Sampata. Satta Anumodantu saba Sampati Aka Satta chabumattha Deva Naga Mahidika, Punyanta Nanu Modhitwa, Chirambrakantu Aka Satta chabumattha Deva Naga, Mahidika, Punyanta Nanu Modhitwa, Desana. Aka Satta chabumattha Deva, Naga, Mahidika, Punyanta, Nanumoditoha, Čirambrakantutu Bampana, Devo, Vasatukálen, Sasa Sampatihotuča, Pito, Bhavatulokóča, Raja, bhavatudamiko, sadu, Sádu, Sádu. Tak pro tady. A zase se uvidíme příští neděli. Tak dobrý večer. Děkujeme, děkujeme. naschledanou. Naschledanou. Velmi taky jsem všechno dobré. Naschledanou. Naschledanou, na Děkuji.